As-salatu və as-salamu alə əşrafı al ənbiyyəyi və mürsəlin, Nəbiyyina Muhammedun və alə əlihi və sahibihi və mən təbiyahum yəxsən illəyi vəddin. Əmmə bəəd. Müşriklərin Peyğəmbərə və həmçinin onun əshabına verdikləri əzab əziyyətdən, yəni bədəni əziyyətdən. Bir var sözlə, bir də var ərlə edilən əzab əziyyət. Cır o haqda danışacaq, Yəni, fiziki təzviqlər. Müşriklər gördülər ki, Peyğəmbər s.ə.və, yəni, yəni, kesin dərsimizdə dediyimiz üsluqlar, yəni, sözlə, malla, dövlətlə, allatmaqla, bu cür yollarla gördülər ki, dəvətin qarşısına mümkün deyil. Peyğəmbər s.ə.və onun əsabı belə şeylərə uymurlar və aldanmurlar. Onlar gördülər ki, yalnız, Bunun çarəsi, yəni bu dəvətin qarşısına almağın yalnızı, yeganə yolu misalmanlara fiziki əzəyət verməkdir. Kim zəifdir onu tutub, əzmək ki bu dini qabul etməsin və edibsə bu dinlə dönsün və həmçinin Peyğəmbəd Səsələm də görüb bu işdən əl çəksin. Və belə hadisələrdən Peyğəmbər s.ə.və verdiynə əzərtlər. Bu da nə vaxt başladı? O vaxt başladı ki, Peyğəmbər s.ə.v Kəbədə, açıq aydın namaz qılırdı. Açıq aydın gəlirdi Kəbəyə və orada ibarat edirdi, namaz qılırdı. Və bu da müşrikləri çox qəzəbləndirirdi. Müşrikləri çox qəzəbləndirirdi. Və onlar bunu heç sürü qəbul edə bilmirdilər. Və onun elə Peyğəmbər s.ə.və Yəni, istəyirlər ki, onu oradan qovusunlar. Bu haqda, yəni, İslam ümmətinin Firavunu, yəni, Əbu Cəhil, bir gün yalib soruşur ki, yenə Məhəmməd gəlib, üzüm burada yəni, bu torpazı sürtür buralarda, yəni, istehizə ilə. Deyirlər ki, bəli. Deyirlər, and olsun Latə və Üzzəyə, yəni, onların pirlərinə, olaq ki, yəni, övləyələrin pirlərinə, Yəni bütlərin adı deyir Latva Deyir and olsun onlara. Əgər onu onu görsəm, yəni orda namaz qılır Kəbədə. Görsəm deyir Kəbədə namaz qılır, onu deyir boynundan tutub üzünə sürtəcəm torpağının zərinə. Və bu gün gəlir Peyğəmbər sallallahi görür ki, o Peyğəmbər namaz qəvar. Və dedi ki, bax indi görmə onu nə yəcəm, Yəni, boynundan tutub, yıxacam yerə, sürtəyəcəm onu torpağın üzərində. Deyilərlə, Peyğəmbər sələmə yaxınlaşmaq istəyirdi ki, Yəni, Abu Cahil istəyirdi ki, Peyğəmbər sələ yaxınlaşsın. Yaxınlaşan vaxtı yerə yıxıldı və başda əli ilə özün qorumağı belə. Peyğəmbər sələmə heç sənəməyəm ona. Lakin, yaxınlaşan vaxtı yıxıldı yerə, o necə insan görmüşsə qorxur, kimsə yarın üstünə, iməli-iməli qaçır, arxaya bax Və o, o cür, belə deyib başlada arxaya qaçmağa, yeri yıxlah halda. Orda diyanlar, deyil nə oldu sənə? Kimlər ki, baxırlar ki, Əbu Cəhli indi Peyğəmbərin nə inəyəcək? Ona dələr ki, nə oldu sənə? Əbu Cəhli qayıtır yəni mən onun arasında bir xəndey var idi. Peyğəmbərlə mənim arasında bir xəndey var idi. Və həmin xəndey odla dolu idi, yəni o ateş od yanan bir xəndəy var idi ikimizin arasında. Və dey, orada deyir, cübəcəli qanadlar və başlar var idi. Yəni, əcaib şeylə, qorxul şeylə və idi. Bu, bu, Cəhlin sözüdür. Sonra Peyğəmbər səsələm deyil ki, şey, sahabələrə, və Allah, Allah həndə olsun, eğer o mənə yakınlaşsaydı və mənə əl vurmaq istəsəydi, məliklər onu deyir, parça parça edəcəyidirlər. Məliklər onu parça parça, yəni, hər bir əzəsini ayrı-ayrı dağdıracaq idilər onun. O rəvayət imam Müslim rəvayət edib. Hansənə Peyğəmbər sallallahu yəni bu hakda Ələk surəsinin Ələk 19-a 19 qədər ayələrdə Allah təala buyurur. Oxuyasan? Kim oxuyur? Yəni evet, insan acgınlıq edir özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün Axı sənin axır axı axı dönüşün Rəbbi nədir? 9-a kimi? 19-a kimi Gördünmü o kimsəni, Əbu ki, mane olur bir bəndəyə sənə namaz qıldığı vaxt bildiə görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa yaxud xalqa Allahdan qozmağı əmr edirsə həmin kimsə belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına üçün mane olur Ona ibadət etməyi niyə qadağan edir? Bundan rəzil iş olarmı? Ya Peyğəmbər, bir de görək, əgər sənə namaz qılmağına mani olan kimsə Quran, Quranı yalan sayır və imamdan üz döndərirsə, məyər bilmir Allah onun bütün əməllərini görür? Yox, yox, əb-cəhil, buyaramaz əməllərinə son qoysun. Əgər onu qoymasa, and olsun ki, biz onu kəklindən yapışıb cəhənnəmə çövkləyəcəyik. Özü də yalançı günah, günahkar şək şəkilində. Qoy o özünün bütün dəstəsini köməyə çağırsın. Biz də cavab zəbanlər cəhənnəmdəki əzab mələklərini çağıraq. Yox, yox, sən ey peyğəmbər, ona uymur. Sən ancaq rəhbəninə səzə et və onu, ona ona yaxınlaş. Allah xüsusən Allah xüsusən. Bu ayələr düz ayələr. Aburca hel haqqında nazil olan ayələrdir. Əl-Əx 6-dan 19-a qədər ayələrdir. Və burada Allah Qusban ve Teala Peyğambar səmini onun etdiklərini baxma və o nə etsə də, sən yenə ibadətimə də və Allaha yaxınlaş və həmçinin İmam Buxari rivayət edib Qorvati e, bin Zübeyirdən ki, soruşdum Abdullah ibn-Əmərdən Abdullah ibn-Əmərdən soruşdum ki, müşriklərin Peyğambar səsələnmə etdikləri ən dəhşətli əziyyət hansı idi? Abdullah ibn-Əmər deyir ki, Abdullah ibn Amr, deyir ki, mən Oqva ibn Əbin Muayyid, adlı bir müşrik, gördüm ki, gəldi Peyğəmbəd s.ə.v. Peyğəmbəd s.ə.v. yanına gəldi və Peyğəmbəd namaz qılırdı bu halda. Və üzərində olan paltarını, ərablər iki cür geyinirlər, yani, rida vaydı, izar vaydı, yəni bir vaydı çiğinətirdilər paltar, bir də aşağı yəni, şavar əvəzini geyinirdilər. Üstdə olan paltarını yəni, köynə yoxşamır o. Yəni, o vaxtı həclər giyiniyir ağab, belə dəsmal kimi. Onu oxşuyam bir şeydir. Deyil, o, üstdəki paltarını çıxartdı və Peyğomasamın boğazına tutdu və başladı Peyğomasamı boğmağa. Çox şiddətli yəni, tutmuşdu Peyğomasamı ki, yəni ki, boğsun Peyğomasamı və Əbbəkir vaxtı gəldi və onu alıb kənara atdı və dedi ki, niyə görə öldürmək istəyirsən bunu? Yəni Peyğomasa səlləmək. Ona görə yəni, Peyğomasam deyir mənim rəbbim Allahdır. Ona görə mü öldürmək istəyirsən Peyğəmbəri? Və əbək sonra deyir ki, axı o sizə Allahdan açıq aydın ayələrlə gəlib, yəni dəlillər, subutlarla gəlib və sən də belə halda yəni, bu insanı öldürürsən, öldürmək istəyirsən. Bu hədisi İmam Buxar rivayət edib. Və həmçinin Buxar başqa bir rivayət var, deyir ki, Peyğəmbə Kəbədə namaz qılırdı və Əbu Cəhildə öz dostları ilə Oturmuşlar, yəni, Kəbədə bir qıraqda. Və dünanki gündə, yəni, həmin günü dünanki günü, onunla bir gün qabaq, Məkkədə dəvələr kəsirmişdir. Dəvələr kəsirmişdilər. Və Əbu bunu xatırlar, dedi ki, kim gedib o dəvələrin içiratı yoxdur, bağırsaqdır, sonra nəmlədir, ciyərdə nədir, belə şeydir, hansı yiyilmir yəni. Deyir kim gedib onları gətirər, və Məhəmmədin cininatır. Və ömrü çinə bir nəfər axmaq, bir nəfər yəni Hicbəsər, həmin o Uqba ibn Muayitdir. Uqba ibn Əbi Muayit, adı məşhurdur. Həmin o səfəh durur və gedir, o seləri götürür və gətirir Peyğəmbər s.ə.l-əmin cininatır. Peyğəmsəm səcdəyə gələndə, Atrova Peyğəmsəm s.ə.l-əmin cinini çəki qoy, yəni paçını bulaşsın və və durub Və o buna görə bütün hamısı orada başlaya gülməyə. Yəni oturanlar başladılar hamısı Peygəmbər səddim bu halına gülməyə. Hətta də bir-birinə belə əyilirdilər, o gibətsədan arvadlar kimi, bir-birinə əyilirdilər belə, yəni gülürdülər, istehza edirlər, ləzzət alırlar bundan. Və İbn Məsud dedi ki, mən də de deyir, baxırdım deyir. Çünki İbn Məsud yəni ən zəyif sahabelərdən idi. Hətta İbn Məsud yəni o qədər zəyif idi ki, bir dəfə e, ağaca çıxanda sahərlər gülürlər ona. Ayaqın çox nəzih olur, yəni çox arıq olur. Hamısı gülülər ki, və bu qədər nəzihdə ayaq olar. Yəni, sümiləri çox xırda idi, nəzih idi. Və fevməsən, bir şey Allahın da olsun, əgər o deyil, tərəziyə qoysa və tərəzin öbür gözünü qoysa, İbn Məsud oladan ağır gələr. Yəni Allahın yanında. Yəni Allahın yanında İbn Məsudun böyük hörməti və böyük məşanı var. Və İbn Məsud deyil ki, mən deyil, diyanıb baxırdım. Lakin, heç el və deyir əgər deyil, məlum, imkan olsaydı, getib deyil, o da Peygamber sızamını belinə alıb atardım onu. Çünki ilməssiz, buna etsək onu orada yəni, başqa öcə əzəb verə bilərdilər, əziyyət verə bilərdilər. Və deyil, bir nəfər, Cuvayri adında bir nəfər, qadınlardan bir nəfər getdi, tez Fatıməni çağırdı kibəs bəs Peygamber sızamı belə deyirlər. Və Fatımə gəldi, qəşə qəşə gəlir və Peygamber sız Yəni inşallahtı, yəni dəvənin inşasını götürüb atır qırağa. Və qureşə tərəf dönür və başlayır onları söyməyə. Yəni onlara acı sözlər deməyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi qutalandan sonra əllərini qaldırıb və yüksək səslə, uca səslə onlarsızın dua etdi. Yəni həmin o istəsədən qureşlərə qarşı dua etdi, yəni belə etdi. Və İbn Məsuud deyir ki, Allahı and olsun ki, O Allah ki, Peyğəmbəri haq olaraq göndərib, ona andırsın ki, mən deyil, həmin o gülənləri deyil pədir günündə deyil, hamısını deyil yerdə gördüm. Kimlək oturur burda görürdülər, hamısı deyil pədir döyüşündə, yəni hicrətin ikinci ilində, hamısı deyil artıq döyüşdə ölmüşdürlər, həvaç olmuşdurlar. Sonra deyil, onları deyildə artıq xəndəyə atdılar, yəni, Fəzər xəndəyinə. Çünki Bədrdə döyüşlər çox olduğuna görə ölənlər, müşərsət üçün bir dənə quyu qazdılar, böyük quyu. Və hamısının üstüstə ora atdılar, ondan sonra üstərini örtdülər. Yəni fəsad yayılmasın, xəstəlik yayılmasın onun üçün. Ona görə şərəfləri yox. Və İbn Məsud deyir ki, onlar deyir, hamısı kimlərkə ki, pəmvəsm üçün, o üçün doğa etmişdi. Hamısı Bədr döyüşündə həlak oldular. Bu hədis Buxari ibn Sümrəvət edib. Həmçinin İbn ki, Əbu Yağla və Bəzzar səhih isnadla, ənəsinə rivayət ediblər və deyirlər ki, bir dəfə Peyğəmbər s. s. döyürlər, müşriklər, Məkkə qureşlər döyürlər, hətta ürək edir. Və Əbu Bakır bunu görür və gəlir və deyir ki, vay olsun sizin halınıza, siz elə bir insanı öldürürsünüz ki, o deyir ki, mənə Rəbbim Allahdır. O, sənə pis şey deyib ki, siz də onu bu hala salırsınız. Və deyir, onlar peygamberi salı salımı tərk etdilər və gəldilər Abubakirin üstünə. Yəni ki, gəldilər Abubakir-i döyməyə. Həmsinin Peygamber salı salımı onun əziyyətlərindən Qutba ibn Əbi Ləhəb, Ləhəb Peygamber salımı əziyyət verirdi. Və hətta bir də Peygamber salımı əziyyətlərindən, onun köynəyini də cığır, Peygamber salı Və köynəncərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünə tüfürür. Tüfürməsə lakin tüfürcəyi Peyğəmbərin üzünə düşmür. Düşmür lakin ərazəni, yəni Peyğəmbərin tüfürür və onu təkbir edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu vaxt da dua edir. Ona qarşı dua edir və deyir ki, "Allahım, onun üzərinə itlərindən birini, yəni cündürsən və itlərindən birini onun üzərinə salarsan." Və Peyğəmbərin duası qəbul olur. Allah tarafında olsun qabul edir və çöldə, səhrada bir nə, yəni vəhşi heyvan onu yırtıq-yırtıq edir. Həmin o, Əbuləhəbin oğlun, o teybəni vəhşi heyvan səhrada onu dağıdıb-tökür.